Jag är en tuff brud i lyxförpackningen Tuff brud i snyggt fodral Jag är ett litet stycke dynamit Maskerad till socker en liten hårding I guldin fattning Det är kararnas ideal Här kan du välja Mellan tvännebud Båd lady Och brud. Aldrig kommer sagans prins Som man går klädd i jeans Men till ett nobelt kvinns Med diamant Det går briljant Malet på på knä i guldlamé Jag är en tuff brud I lyxförpackning Och jag fann snart Att det var smart att bli en typ Och jag har gjort mitt valen Tuff brud I snyggt fodral Och är en tuff brud I lyxförpackning En tuff brud I snyggt fodral I pingla upplagas det är det. Tackar ni en fränsdal som kan reklam Som backat upp sig själv på en pisig stall En tuff brud Ingen tuff brud Nej en tuff brud I snygg Ett självporträtt kanske Av Lillbabs som står på toppen 1961. Det här året väljs hon till Sveriges popsångerska i året runt. Hon får 12 000 röster av 20 000. Och hennes upptäckare Simon Breme är förstås mäkta stolt. Det är han som skrivit en tuff brud i lyxförpackning tillsammans med Sven Paddock och Justa Stevens. Lilbabs sjunger också april-april i melodifestivalen i Cannes och kommer på 14 plats. De snäva kjolarna är på väg ut. Det kan de modeintresserade konstatera efter att ha studerat designen i Paris. Oavsett längd är kjolarna mer utställda, antingen klockade eller trumpetformade. De raka, korta jackorna finns kvar, liksom empirlinjen. Den kvinna som vill ha en frisyr kan pröva en asymmetrisk variant, där håret klipps och formas så att det ser ut som om det är i rörelse. Ingmar Bergmans film Ljungfrykällan får en Oscar för fjolårets bästa utländska film vid filmgalan i USA. I Sverige har hans nya film Så som i en spegel premiär, ett stramt koncentrerat drama om fyra människor på en sommarö. Betydligt mera lättsam är Englar finns de med Jarl Kulle och Kristina Skolin, årets största svenska succé på biograferna. Olle Mattsson och Hans Abrahamsson debuterar med ungdomsfilmen Briggen tre liljor. Från USA kommer John Hustons det missanpassade med Clark Gable, Marilyn Monroe och Montgomery Clift. Från Sovjetunionen, damen med hunden. Från Frankrike till sista andetaget av Jean-Luc Godard i nya vågenanda. Och engelsmannen Jack Lee Thompson har gjort äventyrigt kanonerna på Navarone. Utställningen Rörelse i konsten öppnar på Moderna Museet i Stockholm i maj. Det är den största idéutställning av modern konst som visats i Sverige och den vill visa hur rörelsen gestaltas i 1900-talskonsten. Många av konstverken är rörliga och en del människor blir förtjusta eller retar sig på att vissa av konstverken är gjorda av skrot. I årets svenska bokflod skildras det moderna samhället ur olika perspektiv. Birgitta Stenbergs Changs handlar om raggare. Olle Länsberg tar upp skilsmässobarnen i sin skilsmässa och i Bosse Gustafssons Kritsträcket i skolan temat. Bland de böcker som får mycket beröm finns Lars Alins Bark och Löv, novellsamlingen Finnas till av Sivar Aner och Berättelser för vilsekomna av Arthur Lundqvist. Inom lyriken uppskattas bland andra Verner Aspenströms Om dagen, om natten och Elsa Graves Höstfärd. Göran Sonnevi och Göran Palm heter två av årets debuterande poeter. Sista delen av Lawrence Durrells Alexandria-kvartett, Cleo, finns nu i svensk översättning, liksom den tyske författaren Günter Grass, Bläcktrumman.